Hande Eindelike goeiemarag aan allemaal wat ingeskakel is. Nou ja, dit is laasweek het ons die eerste helfte ge, of die deel 1 van die program gedoen want ons is gedoen om net in 1 deel te doen want uh, daar technische probleme ingesluip hierna by die einde van die program uh, toe besluit ons daar en dan dat ons dit uh, tweedelige um, uitsending gaan maak. Maar intussen het ek gesit en dink, mens wil nie twee types hee om, om een story te luister nie. Ek wil die hele pal roe, wil ek graag op een uh, uitzending doen. So ek gaan weer laasweekse gedeelte speel, tot daar waar die probleme begin het. En dan gaan ek verder op die uh, ander uh, rol gaan ek die rest van die program opzit. Jylle sal sien wat ek meen wanneer ons daarby kom. So hierdie eerste gedeelte het jylle nou al gehoor so ek is jammer as jylle verveeld is daar maar ek geloof nie kan wees nie as mens luister na Paul Roe sy geskiednis. Dit is die dorpie wat ons vandag ook bespreek en uh, hierna by die einde of nie na by die einde nie, as hierdie gedeelte klaar is, sal ek een uh, liekie ingooi en, en dan kan ons uh, aangaan, daar waar ons laatst week opgehoud het. Lekker luister, ek glo jylle gaan vir Paul Roe, baie geniet en vir René Wolvaart, waar die uh, geskiednis vir ons vertel. Ok, hier kom die uh, uh, uh, opname van laas week. Lekker luister. Uh, Hartelijke, hart goeiemorgen allemaal wat ingeskakel is, yep, die program is my door en die Campbells wat haar syng, uh, ons gaan door toe. En as jy hou van waar, waarvan jy sien, uh, is dit nie net dorp toe nie. Nou wonder ek wat dit in gedachte, waai en anders. Maar in elk geval, die dorpe wat ons oor gesels, dit, uh, dit lyk my, dit vind nogal aanklank by, specifiek by die inwoners van die dorpies, en uh, ons is nou al, ek denk by ons, ja, by ons vijfde dorpie wat ons vandag bespreek. Nou, uh, laatst week het ons gesels oor, uh, die dorpie Loksten met uh, meneer Alwijn Foster, hy is al jare lang daar en hy woon ook al jare lang daar hy is daar geboren en groot geworden het met betrekking tot die dorpse wel en wee het ons uh, met hom gesels en meer specifiek oor die dorpse geschiedenis en ontstaan, bekende mense wat in die dorp opgelever is en uh, <coughs> wat hou die dorpse hart aan die klop, besiens waardighede ding om te doen as mens daar wil gaan keir, die vone, die vlore, die hede en die waarin die dorp op pad is. Ek sê, baie dankie aan meneer Alwijn uh, Foster vir sy uh, uh, uh, insa of sy uh, deelname aan ons program en dan ook baie dankie aan die luisteraars vir julle positieve uh, terugvoer. Dis baie duidelik dat Lokston een baie gewilde dorp is onder sy inwoners en dan ook, uh, ook van sy bezoekers het ons een hele paar uh, reaksies gekry. Nou vandag beweeg ons oor na Paul Roo. Paul Roo is een unieke plaasdorpje in die oostvrijstad op die N5, net syd van Bethlehem. Die dorpjes keil achter die sandsteenkoppe en hy uh, uh, kyk uit op die Maloutiberge. Hier is vrede en die liefde vir mense, die natuur en die kins kinsvluite. Alles is gemeng in een rustige harmonie met laaflakke van misdaad wat veroorzaak dat inwoners besonder trots op hulle dorpie en uh, dat besoekers hartelijk welkom geheed word daar. Oostas president P.W. Bota, is een van die belangrike mense wat die dorpie opgelever het, hy is op 12 januari 1916 op Telegraaf, dit is die plaas net buiten Paul Roo, gebore, hy het in Paul Roo school gegaan, voordat hy na Bethlehem verhuis het, waar hy matriculeer het. Nou die dorpie Paul Roo, na die historische Bethlehem, is daar klein, maar dit vertoon die skoonheid van die vrystaat en die hoge Afrika lucht tot perfectie. Nou ja, die uh, skoon lucht sal een mens dit noem. Dit is asomerovende basis van waar soveel van die plaatselike staproutes verkend kan word, wat bezoekers in die hart van die plaatselike vond in Flore Dompel. Sonskijn, varslig en volgesang. Dit klink soos uit Afrikaan, nee. en wat sê hulle? Sonskijn, rugby en uh, braafleis, ne? <laughs> Sonskijn, varslig en volgesang is die orde van die dag op die routes. Nou, Paul Roo het prachtige rotsformaties versier met antieke grotkins, massieve bomen spree oor die lands landskap en daar is selfs bewaarde voetspore van dinosaurus by Uniondale plaas daar nabij, dit is nou nie Uniondale daar waar die spook uh, uh, rijdloop nie ne. dit is die plaas sy naam daar nabij Hierdie is een wonderlijke wegbreek vir gesinne wat skoonheid van die ware vrede en stilte wil ervaar met een paar asomroemende besieenswaardighede langs die pad. Daar is safari opties in die area vir besoekers om van Zuid-Afrika'se opwindendse species te sien recht in hulle natuurlijke habitat. Nou so bykie oor toerisme voor ons dan, jy weet ek het vandag het ek eindelijk baie tyd gemors. Ek het hier het ek navorsing gedoen, en ek het geopgezoek, en ek het uh, notas gemaakt, en ek het blaie en blaie, uh, ek denk ek was by uh, 22 bladseie, van Paul Roo, en toe, kry ek persoon om mee te gesels, en nou kan ek my alweer delete, die persoon is so kundig, en, uh, <laughs> sy het ons soveel vertel van Paul Roo, dat enige notas wat ek gemaakt het, was, uh, wat sy hulle, uh, was oorbodig, nou ek, ek, ek noem hier net een paar dingetjies, voordat ons met haar gaan gesels, uh, so in toerisme, die inlichtingsplaat van die dinosaurus voetspoor, by Uniondale Place in Paul Roo nou, Witkop Gamebranche is by Witkop, net by te pa, uh, Paul uh, Roo uh, nou, daar, ja, hy, he, ek het hom altyd gebeskou as die area sy tafelberg Ja, witkop, so lekker plat berkie. Die plaas het ongeveer 21 soorte wilt, insluitende seekoeën, jachtleipurts en buffels. Die range biedt jachtleentere in die vorm van gereelde safaris met of geweer of boog. Daar is tweedehagse staproute wat uh, verskydene terreine deerkruis in insluitend bergtoppe, sandsteenkranse, kloewe en valleie. Daar is uh, uh, verskeie uh, lere en broe om langs die pad oor te steek en die paatjes is afgesnui om makkelijk te stap. Die route vol grootbome en rotsformaties. Die terrein is rijk historische en archeologische erfenis met san rotskens en ander historische plekke. Nou ja, ek het gesien die, die sanskulderije was specifiek genoem op die plaas van uh, Susan Jacobs en dan was daar ook een Hendrik Smit wat uh, op sy plaas ook van die uh, San Rotskins uh, tekeninge gehad het. Nou daar is Dinosaurus Voorspore by Wien en uh, die plaas uh, op een groot blok sandsteen wat gefossiliseerde spore bevat van twee groot dinosaurus wat uh, gedeelende die Jurassic tydperk in die vrystaat rondgedwaal het. Die hoofd spoor uh, toon vijf opeenvolgende spore en uh, van die dier met een gang van bijna 3 meter lang. Op 10 oktober 2015 het die gemeenskap hulle eerste holhoek 40 kilometer bergfiets wetren en 10 kilometer pret draf gehad daar was daarop gemik om fondse in te samel om die rooidam te rehabiliteer en toerisme te bevorder dan is daar die posboom, die op die hoek van, van rooiende markstraat staan een groot eikeboom, dit was onder hierdie boom wat pos, dier die, die posafrichter Uh, so uh, gelaat geword het, daar is tot vandag toe nog een sier uh, wel een servietiet wat op die boom uh, van toepassing is en dit mag op geen manier gesnij of beskarig word nie Zierenkrans en Klever familie nou ja, ek nogal uitgevind hierdie Zierenkrans, dit leid 10 kilometer Uh, op die pad na Senekal, en dit is die plaas wat uh, door meneer Henty Senekal besit was, jylle allemaal sal om onthou, hy was uh, saam met ons op school geweest daar so, en, uh, en ja, een uh, post waar per wisselstatie was ook hier gelee, op Hentyelese plaas. Het was hier waar uh, Mostijn Regional Cleaver op 2 december 1862, Is hy daar gebore, op hierdie stadium was haar ouwers reeds die eienaars van een winkel by Sierkrans, Sieringskrans, uh, hier het hulle vroeger die post van die africhter ontvang en sou die verspreiding van die briewe na hulle rechte bestemmingsverkeer. Dan is daar nog so oké, okay, nou onder die besighede is daar verskeie Joodse besighede. Uh in nou, hulle het hulle deure oopgemaak. Daar was 'n uh, Margolis, Koshof en uh chats, kristal, sadof en 'n uh, die gemeenskap kon hulle beroertes by hierdie besighede koop en uh, ja, ons uh, gehoor by ons gas dat hulle nie eintlik belangstel om een groot welp, sê byvoorbeeld een pik en pie of een groot supermarkt, daar het hy nie, hulle is happy met wat hulle het, hulle gee nie om, om een keer een maand dan deur te rij na Bethlehem of na Senegal, om hulle behoeftes te gaan kry daar nie. Ek ga nie verder tydmors met my uh, werkies wat ek opgezoek het nie, want ek het convenience, ek het uh, gerieflikheidshalwe, het ek nou met hierdie inwoner gepraat, en ons het die voorrecht om vandag met jarelange inwoner van die dorpie palroute gesels, en ek dink net voordat ons bij haar kom, kom ons speel eers gauw gauw ee plaat, en dat ek weer my asem kan terugkry, ee, voor ons verder gesels, en ons gaan luister na, ee, kom ons maak het, ja, this land is your land, van die Christi Munstel, ek het eindelijk des en doons een weergave gaan soek, maar ee, ek sien sammehouwe sy van my speelliste af, vir uh, uh, gedelit so weet nie kom nie maar hierdie is net so goed Christmas minstrels this land is your land sing same this the about me the endless sky this land was made for you and me new Christi minstrels en ja as een behoorling of wat noemens een uh, student of een leerling aan die oorskoel daar in Senekal wat net so paar kilo's van Paul af, voel ek ook dit is my wereld daar die nou kom ons gesels met die inwoner, uh, mevrou Renée Wolvaart <coughs> dag is het ons voorrecht om met een jaren inwoner van die dorp, die Paul Roete gesels, ons gesels met mevrou René Wolfhard, wie nou al vir 16 jaar in die dorp gevestig is en baie passievol is met betrekking tot die dorpse wel en weet. Ons gaan oor die algemene gang van die dorp gesels en uh, meer specifiek oor die dorpse geschiedenis en ontstaan. Nou, bekende mense wat die dorp opgelever het, uh, wat hou die dorpse hart aan die klop, uh, besienswaardigere daar en uh, daar rondom, uh, dinge wat Om, wat die mens kan doen, wat as jy daar wil keir vir a paar dae, die fauna, die flora, die heren en waar jy in die dorp op pad is. Goeiemorgen, baie welkom by ons program vandag René, dankie dat jy ons kon inpas by jou gesels. Baie baie dankie Ludwig, ek sien uit na die praatje en om die luisteraars meer inlichting te gee oor ons dorpie, ons is een plaas dorpie hier in die oostvrije staat tussen Bethlehem en Senecaal. En die doel van die dorpie was aanvankelijk geweest Weet jy, dit was onspuier in die vrije stad voor jare, was uh, baie, baie sleg. En het uh, is in Wittenberg, Senegal en Petum en uh, Harry Smit, uh, was daar een behoefte geweest om... Um, Pols te kry as ook die wolkoetse te kry en toe het hulle hierdie uh, Polskoets um, route gekies as die makkelijkste gedeelte, so hulle elke 10 kilometer, het hulle plek gehad waar hulle die perde uitgespann het en die nieuwe perde ingespan en nou het hulle verder gereis en vooral hier in Paul Roo ons het die sand referie na by ons en baie van die wolkoetse en die poskoetse daar uitgestaan en dan het hulle, hulle perde omgeruil om ver te gaan na Beekliem toe. <laughs> en, dan uit, en dan na Harry Smith toe. Op Harry Smith was daar like my groot wol um, bezigheid aan gang en het is hier waar die boere dan hulle wol bezorg het. En, en dit was een hele nieuwe ekonomie wat met die postkootroute gestig is. En nou, die, die, die, die koetse het soms het hulle ook passagiers gevoer, as iemand wil gaan kreeg in harassment, bijvoorbeeld dit is recht, en dan wat gebed het ons het die eigen Arie gehad um, John Hieskoek en hy het die herberg na by ons hoop al gehad waar die mense dan oorgeslap het, en is sy graf nog daar, ons het het nou onlangs die palroo bewaar, Arie het nou onlangs sy graf, en mooi recht gemaakt, en hy gaan ook meer inlichting by die graf plaas, waar John Hieskoek uh, is oorskot lees, so dit was een baie interessant tydwerk gewees, die mens het maar, eindelijk zou ek sê daar waar die roolbaan was of is, was die herberg gewees. Is die roolbaan baan nogal actief? Baie, baie actief, ons het versdeelwek een heerlijke spordak dacht, ons het van ons in gesommel vir die taid van bejaade, sier en tole fluss, die my friechte. In ons het sommer net so sociale obeldak had, ons het eem, ähm, ek wil nie jok nie twaalf spanne gehad wat ingeskryf het en hulle moes ons noem met nou fankie in aanholdingstekens aantrek en dan het hulle tegen mekaar gecompeteer, ons was die hele dag daar gewees en daar was groot prijse om te wen um, ons het ook looitjes getrek vir skap wat geskenk is en uh, op die einde van die dag verstaanlik dat ons 26.000 rand ongesamel het vir schemevreegte huis van bejaardes. Ja, so dit was my rechtig, dit was rechtig een heerlijke dag gewees. Ja, en ek denk daar gaan er nog steeds meer van die dag kom. Um, want die, dit is niet so um, atmosfeer, sociale atmosfeer en allemaal lag en die dag was prachtig geweest en um, vir Paul Roos self, denk ek, dit was een goeie begin geweest om elke jaar soe iets aan te bied. Ja, klink vir my soos groot pret. Nou die ja, uh, dorp is vernoem na uh, generaal Paul Hendrik Roeg, wat ook die leraar was toe uh, kerkdienste nog onder die boom na op die Santrevees overgehou was, en die ander naam wat ook oorweeg het uh, of voor, oorweeg was vir die dorp is Depressie Wil uh, nou hierdie meneer Depressie, waar het hy ingepas in die dorpse gestuurds? Ja, weet jy wat, ons kon dit ook nou nie verstaan nie, aanvankelijk, het was drie weergaves oor hoe die dorp sy naam gekry het, nou, aanvankelijk um, het iemand voorgestel Herzog, maar toe was daar reeds reedse dorpie Herzogwol, en toe die administratie van daarie tyd gesennie, iemand op uh, voorgestel dat hulle dit duplexie wil noem. Nou volgens die een story wat ek gekreid uit bronde van die Boemvieltynse museum het die mense beswaar aangeteken, want dit lyk nie vir my um, duplexie rechtig waar dit um, baie in Polroo getoen nie. En amal het toe besluit dat hulle door eeder die dorpje Polroo hee he, en hulle toe een gehou. En op hierdie vergadering is daar toen nou een besluit op, op Polroo. Die anderst weergave is dat um, hulle om maar dan nou soveel ehm um, onmin was oor die naam van Paul Roo, dat hulle die twee name, Duplassievel en um, Paul Roo, op een klip schrijft, hier aan die ene kant en aan die andere kant, en toe te long die klip, die sal by die APK kerkse so, so parkeergronde in die ligge gooi, en toe hy afkomt, toe is die naam Paul Roo boe. Die derde weergawe wat ons het, ons het zo kopie hier achter Paul Roo, hy het daar een groot klip gevat die naam ook daar geskryf, en toe afgerol van die kopie af, en toe hy onderkomt, toes die naam So dit is die drie weergaves, van hoe Paul Roo sy naam gekryf. Paul Rue, omdat hy, omdat Paul Rue, natuurlijk Paul Rue ook bedien van uit vanuit Sennekal, was hy baie bekend gewees, en, hy het um, moes, toe hulle oorgegeet tydens die Ankleboere oorlog, was hy baie beswaard gewees, en hy wat nie gehad het, um, dat hulle oorgeen nie, maar ja, hy kon toe na niks, toe nie, hy het eerst die boodskap te laat gekry, dat hulle oorgegeet, en dat dan nie verder bekly gaan word, en hy is toe na weg as ek krijggevangene is die, die toe, waar hy geblie het. Nou, dit is wat ek jou nou kan vertel van die story van Paul Roo kinkie, <laughs> nou, mees uh, nou, relevante weergave is die klip by die uh, apjeke kerk weet wat hy opgegooi <laughs> het heads of tails, jy weet op, uh, en toe val hy op Paul Roo uh, maar die duplissie weet hy precies wat hy gedoen het of wat wat, wat was sy kon het nee, daar was nie baie inlichting daar was nie baie inlichting ehm um, oor duplessie nie. Al wat ek weet is dat die uh, meneer de Jong, hy was die geweerse eienaar van die Centrifier plaas. Hy het um, uh, hy bleepaar die naam duplessie voorgestel wat hier die financiële commissie aanvaard is, hy het eindelijk toe daar nou gesikkel was oor die naam omdat hy nie herzog kon gebruik het nie, het hy um, het toedelijk met die naam gekry, dat hy die naam kan gebruik maar ons het geen inzaal in wie duplisie eindelijk was nie, om jou eerlijke waarheid te sê, ons weet glad nie en um, wie hy eindelijk was en wat was sy betrokkenheid by Paul Rooney. nou die meneer de Jong uh, ek, ek, ek verstaan dit het is gedeeltelijk van sy grond gewees enzovoort enzovoort en, uh, en jou weet is daar mm -hmm. nog enige van die oorspronkelijke meneer de Jong sy naasate wat vandag nog daar woon in die omgeving nie wat van ons weet nie, nie, hy is ander um, persoone nasaad in Peru, van ander mense, so is um, die sonekisse, besters, um, daarie mense is nog in Peru tot vandag toe, maar um, nie vreselik baie verandering, um, nasolte nou, van de jong nie. ja, ongelukkig nie. Ek het, ek was uh, op Seneca al op school gewees, des tyds, uh, baie jare terug, gaan nou nie, oude weg hier nie, maar in elk geval toe, ek, uh, daar was ou uh, samen met me op school in Seneca uit van Paul Roo afgekom, en hy was uh, de jong geweest Corrie de Jong. Nou, wonder of hy ook uh, een het aan die oorspronkelijke de jong, ek uh, is net neskierig, jy weet, Ja, wie kijk dit? Tanie John, sy haar oud pa groeikie het uh, John Andrews hy die kerk toering gebakoud. En sy sal eindelijk vir ons rektig waar kan sê, maar sy is ongelukkig nou by haar dochter in Namibia. So ek dink sy sal vir ons meer inlichting kon gee, want sy ken nogal ook die geschiedenis van Paul Roo baie goed, en vooral van hulle familie. En, en, en sy, by ons museum, want ons het een klein museum hier in, in Paul Roo, is sy een van ons gudse, en ons hou daarvan, ons, is een, ons het een lewendige museum, en hulle vergesel altyd die bezoekers en vertel hulle die stories van Tolro en Tannijan die oosluis nou al 79, uh, is een van ons gudse wat dan die geskieting is aan die bezoekers nou uh, ek het net genoem dat die uh, kerkdienst is op die oever van die Santreveeraasel ja, so, en toe dit later oorgeskyf na die, die bank toe dari bankse stoep en eh uh, ja nou eh de kerkens uiteindelijk in mei 1914 gebouwd waar uh, die hoeksteendeer dominie C.P. Tron ongevuldig is. Nou, constructie het konstondig tot stilstand gekom tijdens die Maritse rebellie van 1914 nee. en is uiteindelijk Deusne. in oktober 1915 voltooi. So Paul Rousself het nooit in daar die kerk dan uh, uh, dienst gelever nie. Die kerkinweiding het op 10 februar 1917 plaasgevind. Nou, um, ek, ek, ek, ek verstaan, soos ek uh, hoor, die kerkgebouw het ernstig reparaties nodig op hierdie stadium uh, is daar plannen of, of word daar nog dienstig hou ja, hier word nog dienstig hou wat ek wel weet is um, vroeger jare ons het een smitsal hier in Palau wat um, die kerk ongelukkig moest verkoop het, syke so 3 jaar terug en hulle het die fonds wat hulle daar gekryk gebruik om die kerk as het dak recht te maak. So hulle het um, die oud-teels afhaal en newe-teels is um, opgesit. So huidiglik um, is die probleem van lekasies en soan uitgesorteerd. Um, dit was met die geldige doek, toe hulle die smitsal uh, verkoop het. En die smitsal is so like my so 1948 gebouwd. So dit was vir ons baie hardse, want dit was gewoonlik die plek waar ons maar by mekaar gekom het as gemeenskap. Ons het bazaar daar gehoud, concerte daar Um, niewejaars, um, feestheid om te hou, en ook trouwens, maar nou is dit nie meer tot ons beskikker nie, dit word nou, um, as ek kerk tere ander, um, ek weet nie, mense van buiten die dorp gauw, so ons kan glad nie meer uh, gebruik maak van die smidsel nie, maar on, die, die kerk self, huidiglik, um, Is nie, dit is, dit was meer die dag waar die groot probleem veroorzaak het, en ek dink daar die probleem is nou uitgesorteerd. Well, nou, uh, dit wil, uh, jy weet, uh, die, die erwe verstaan ek, het verkoop vir een uh, shilling een uh, erf, destijds door... <laughs> ja, het er was in, in, in, in, in, in, in, op die 11 november 1910, Hulle het mos in 1908 het hulle hierdie uit hulle gevoel hulle wil nou 'n dorpiesdag en 1909 het hulle begin gesels en ehm um, kyk nou wat hulle kon doen en toe op oh, 'n 1910 op die 11e november het hulle die erwe verkoop en die jaar daarna het die mensen in 1911 het die, het die inwoners begin in de weeg in die dorp en, en die, dit was vijf, wat was 5 sielings, so dit is 50 cent de er, wat jy dit voorgekoop het. <tosses> ja, wat vir my interessant is, jy weet met al die dorpie wat ek so, so praat, ek het aanvankelijk bouwvoort wees en deur uh, die Lockston en so 'n vleesbaai. Nou vleesbaai weet ek het die erwe, uh, dit was in die 1800s geweest. het hulle gegaan vir 3 pond elk. Nou uh, later 'n uh, Lockston byvoorbeeld is die, die plaas is gekoop by een boer vir 7500 pond dit was seker een massieve oh, ja. ja, dit maar, is een ja, en die erf het verkoop vir 50 kong daar so, so dit like my, dit was een meer gezochte area en dan nou, kom ons by Paul Roo en dan is soos sê, 5 shillings een erf joh, dit klink soos een bargain <lacht> <lacht> maar dit moet seker kom, ek sal het so vandag nog um, in die glabing area menspaliteit, um, waar ons nou val. Um, ons is vijf dorp, maar dit is nou Klerens, Bet, Kling, Voorheesburg, Polroo en Roos, en daar wat in die area val. Maar, uh, Polroo word half as die weeskind te skou. Terwijl ons as inwoners wat die, die dorp uh, lief het, ons wil woon met die ons het net eenteerstraat en is die hoofstraat voortrekkerstraat en dan van de Rijnstraat wat geteer is die is alles gewoon paaie ons verkies dit so ons, het skeet nie daar die plaasatmosfeer hier in Peru, wat ons vaak wil behou in Peru, gaan jy vind een perde met um, koetsies, wat die rei jy gaan eh um, beest te kykenskapen, kyk ons boeren Paul Roo, as ek het so mag ja. stel tot ja. groot consternasie van partijmense, maar dit is wat die dorpie so um, uniek maak. Right, ons kom daar en uh, ja, ek het voor die program het ek vir uh, René gevra om van so een paar liekies voor te stel wat ons so tussenin kan indruk en uh, so ek kon opbrek die, die, die, die onderhoud daar so net om een van haar wel, kom ons maak het haar eerste uh, versoek en die liekie is Edith Piaf, non je ne Hy <laughs> kan in Frans praat nie, damn it. Euh non je regrette ten. Euh jy sal hom ken sodra jy hom hoor. Dit is een baie bekende een van Edith Piaf en dit is een goeie goeie keuse. Euh dit is een klassieke keuse. Kom ons luister. Hieso is Renée se eerste euh uh, uh, wat sy vir ons uh, voorgestel het. Le feu, mes chagrins, mes plaisirs Je n'ai plus besoin d'eux Balayer les amours Avec leurs traits mollos Balayer pour toujours Je repars à zéro Non spiaf, hier is nou een klaar, blijklijke bewys dat kultuur het ook in Paul Roo gearriveer. Mooie kies, <lacht> dankie René, ons luister verder na die onderhoud. Dat die word geboer in die dorp, paard word dan gauw, beesten word dan gauw, skape, bokke, um, hoenders, um, eende, op my eie waard weet ek, eende en hoenders, so um, Ek dink dit is wat baie mense trek. Ons is nogal um, mense uit Durban koop graag hier in Polroo. Ek weet nie vir wat, daar red het nie. Ons het baie vakantiehuise. He. Ons Die, die sans ten wat hier is, is baie gewild onder mense. En, um, en dan ook mense het gauw tegenuit het vakantiehuise. So. En ek denk het gaan oor die feit, jy moet hier nou daarvan maar gesê, dit is een plek waar jy heel word, as jy kom, blij, of met jy kom vir drie weke. Uh, jy word heel. Ek, het, ek was al gehoor van mense wat sê dat hier kom heel word. Ja, er en, en, um, dit is is alles iets, iets in Polroo wat mense niet gezond maak. Als jy een zeer het, jy weet jy dat jy een traumatische ervaring. Dan kom jy in Polroo toe om te, om te komiel word in om gezond te word. En ek denk dat um, as ek nou sien, ons wat nou al lang so blij, 16 jaar hier in Polroo blij, hoe lekker ons hier blij jy kan, kan stap met jy honde, het is baie veilig, um, en tyd die is nie een factor hier nie, en um, vir partijmense mag het ook nie die ideale plek wees nie, want ons het nie baie winkels nie, wat ons eindelijk verkies, ons, ons wil nie rechtig winkels heen nie, um, ons verkies om net die plaas atmosfeer te behou. 'n taalro. En dan vra baie mense vir ons. Ek het nou aldag iemand gehad wat my gekontak het wat hulle wil hop en hy het vir my gevra, "Han taalro, sou ons oor mes en op ons of to ons nie. Ons wil nie taalro sou ons oor want sou ons altyd iets met 'n um, klein Som, hulle noem het ons Maritania ja, ja. idee is, wat prachtig is, wat pas by, maar ons wil nie um, op die selve vlak as Roosendal wees nie, ons soek hierdie uh, rustige lewe, waar nie veel bezighede is nie, meer die en ons en ons kip Goed vir die besoeker wat hulle trek en natuur ons gaan nou in Oktober maand te Koold ons eerste Koold fees sien baie uit dan nou. daarna ons het elke maand een museumdag, ons bied verskillende type activiteite aan, ons het nou al vir jenes, ek weet nie of julle al nie, sy het een boek geskryf oor die kruisgevangenis, kins en die angloboere oorlog, sy het al met ons kom gesels, ons het nou onlangs vir Dr. Gideon Groene Waltie gehad, hy is een geoloog en een plantoloog en hy het vir ons kom vertel hoe het Polroo gelijk in die Jurassic, die, die, die dinosaurus era, aan wat die type dinosaurus hier gewaai het in die Polroo area, wat daar die eer, om te luister, was ek in die finaste wat voorbijgegaan het ons, was verstom oor al die inlichting wat hy vir ons doorgegeet, en uh, ek het nooit gewet nie, maar Roo, die die Polroo area is baie bekend, onder die fonte lo wêreldwyd omdat hulle of gee vir ons die grootste bronte sou is um op die plaas heel bo wat nie die buitekant is en toe hulle nou onts weer 'n nuwe nieuwe ontdekking gaan doen op heel boe en hulle to die polaar nie zorg gekry en uh, dokter uh, Goenewald het trif, ach, een gliese kopie by ons, by die dorp wat baie, baie um, fossiele bevat en Uniondale uh, die plaas Uniondale Union die kant ons het ook uh, die, die spore, dit is nou een besieenswaardigheid wat die mense kan kom kyk uh, die eienaar het 'n dak oor die voetspore gesit dit is van die Massos Pondilus wat hy uh, wat hy toe kon kyk en so, um, eer, um, in so ehm daardie uur ehm was ongelooflik insiggewend vir ons eh uh, en ek dink een verreld het vir ons as Paul Roosters ons noem self Paul ja. opgegaan, toe ons nou gehoor het wat hy al, al die inlichting wat hy vir ons tegengegeet nou, uh, daar uh, op een van die fossiel plaas uh, is die eienare NT, NT Seneca is hy nog steeds daar? Hy is ongelukkig oom um, ek weet, ja, is ongelukkig oorlede dit was yeah. um Sieren Kraans geweest ja hy so, so paar jaar terug 6 4 so jaar terug is hy oorlede nee yeah, yeah, so hy, cool. oh, hy is nou ongelukkig Hy was ook dit was ook een van die plekke waar hy die foskoetsperde omgeruil was op sy plaas gewees. Huh. Maar hy's om hy, is on, hy ongelukkig nie meer nie. Ja, hy was saam met my op skool op Senakal geweest. Uh en sy broer moet ook iewers nog daar rond wees. Uh ach, wat is sê ouppies nou. Uh nou, mens nou sal my later bijval, Maar in elke geval, o, oh, so hy uh lief nie meer nie ongelukkig, sy, sy, een kleindochter, of sy dochter bly, sy is getrouwd met Siena Gaus, so sy bly nou in Polroo, sy nou man het te bezigheid soms in Polroo. Nou, lyk my in, in ongeveer 2019, nee, ou, uh, ou, uh, ou, uh, Nee, 2011, ja, was daar een volkstelling geweest het is die laaste inlichting wat in, toe was allemaal slechts 453 inwoners op die dorpje geweest ja, ons is een baie klein um, dorpje met min inwoners baie van die uh, standsteinhuise word opgekoop, dier mense uh, um, uit, uh, uit Kwaadronetal en Gerting, en dit word um, vakantiehuise, maar daar past die huise baie, baie mooi op en ehm um, so uh, nie almal is altyd ehm um, inwoners uh, in die, in die dorp nie maar ons het nou weer onlangs gesien daar is weer 'n toename in of in 'n aantal van die huismense uit Hartbeespoortdam, ek kan senuure tel nou onlangs hier kom vestig in Marassale hulle het hulle selfie kon vestig mense wat um, net buitenkant Bethlehem is daar plaas waar um, lines Rock, waar hulle leeuws hervestig wat hulle gereed het vol pos um, een van hulle mense het nou onlangs by ons gekost, wij rij elke dag dier Bethlehem en dan naar lines Rock toe en ehm um, en outeg ook weer gehoor van mense uit Durbanites. Toe ehm um, 'n paar twee poorties uit Durban het ook nou weer huis op koop. Hiso, ek dink. En dit is wat die dorp lekker maak omdat ons so klein is, voel ons is 'n familie. Ehm um, daar's 'n somme behoorheidsgevoel in die dorp. Ons sê ons kan lekker beklei maar as ons saam staan ons saam. <laughs> en um, Daar is verandering in die dood, wat ons nie noodwendig altyd mee samestem nie, en ons het voor uh, ons en ander groepe, uh, wat met die mens politiek gesels, en probeer om, om sikere goed te verhoed, uh, ons wil nie hierdie dood, en moet sy karakter verloor nie, maar op die keer kan die mens niks doen nie, en wat vir my, ehm, um, prijsenswaardig is, is die feit dat nog steeds bly ons as, as, as, as gemeenskap um, werk ons allemaal goed saam. Verslaan jy ons maak dit werk. Ons is nie gemeenskap wat nie die zondere anders is uh, sien uh, wat wat dit wil graag doen. weet, ons wil hê die son moet oor almal skyn en ons wil met almal oor die weg kom. Want ek het eers so gestel en dit is maar net uh, dat ons probeer keer dat die identiteit van ons as 'n dorpie, as 'n sandsteen dorpie word, want dis baie sandsteen in ons dorp. Dat dit nie verlore gaan nie. 'n Paar baie bekend vir sy sandsteen. Ek het nooit geweet nie dat dit het ek nou onlangs is gehoor dat um, die sandsteen wat jy hier in Polroo krij, dit is die Maltino's word of die Elliot's soort. nou dit is anders ter as die sandsteen wat jy bijvoorbeeld by Clarence of Riesburg of in Lesotho krij. Jy kan bijvoorbeeld eigent nie met die um, sandsteen in Lesotho huise bou nie, want daar die sandsteen het natrium in wat nie goed is vir sandsteen, nie so jou huise verbrokelbaar hef vinder. En in 'n tolroo gebruik jy meer die multino tipe sandsteen wat en wat ek nou gehoor het is die Sandstien hier in Polhoek, van die Sandstien hier is naar die ene gebouw te vervoer en die ene gebouw is uit die Sandstien, uit Polhoekse wereld gebouw. Ja, so, dit is wat ek ja, interessante interessant is kies wat ek kan die geën. Ja, nou, uh, ek sien die, die, die school daar is in 1912, op 8 oktober is die school geopen met 52 leerlinge so dit beteken dat die dorp redelijk uh, bevolk moet wees om 52 leerlinge in die school in te kan sêt. Uh, nou, hoeveel skoel daar deesda op Polroo? Polroo het nog steeds nie die en, een school, dat is die Polroo Intimediaire School, redelijk baie kinders. Hy toe die andere school in Fateme, Uh, dit is die hoerschool uh, graad 10 tot 12 en dan die laarschool uh, maar ek het nou onlangs verstaan, ons kan nog nie alles bevestig en ons het al probeer uit um, dat ons het gehoor dat hulle wil die intermediare school in een uh, technische school omskip en dat dit in 2030 met Klabeus, hulle wil korses hier op sit maar Ja, en ek by Frankfurt dit gaan hulle ook een groot school opzit, maar ek kan nie sien, ek weet nie of jy die school area ken waar Paul Roo is nie, die koosuise in die school is mosmaar een erfenisgebouwe en hulle mag nie aan hulle verander nie. En, um, en ek kan nie sien dat hulle een technische school uit die intermediaire school kan maak en die, die grondgebied hier dit is net te klein, want as jy vir daar moet toch sportsgronde kom, daar moet werkshonkels kom, alle haar type van goeders um, moet hier komen, en daar kan nie daar is net nie voldoende spasie daarvoor nie so, of het gaan gebeur weet ek nie um, mense by die school is, hulle weet ook nie precies wat dan gaan nie so, ons kyk nou maar en ons wacht en sien wat gebeur. Nou, uh, uh, wie van die landse belangrike mense is dier uh, Paul Roo opgeleverd? Wel, ek dink die meest bekendste is van president P.W. Bota. Hy het die groot geword, hy het in Paul Roo school gegaan en plus hy later in sy hoerschool daar sy oor na um, die voortrekker hoerschool in Bethlehem hy het, um, dit is nou maar die stories, en is lekker om stories te hee, want ons hou van storyvertelling hier in Polroo, um, is dat hy, to hy, is 9 of 11 was, het hy in sy wenskapboek geskryf, um, P.W. Bota, minister van Verderiging, <laughs> en hy het toegewoord, so, en sy alwe broer, um, het toe op een later historium, die boek aan hom weer ooraandag, en hy kan glad nie onthouden, dat hy dit daarin geskryf het nie, en toe op een ander historie, my ander historie, wat ons gehoord het is, hierna by die ingekerk is daar een klein huisie wat in Jean blij, die skipskop is die huisie so naam, die man het hom baie kwaad gemaakt en hy toe te paard het die persoon gejaag en hy toe dier die huisie gejaag wat <laughs> wat nou maar ons laat lag en dat glimlach, ons is maar um, baie <laughs> jy weet, mens, mens geniet hier die stories wat ons hoort hoor, en, hoor, en dit is ja, dit is een van ons belangrijkste mense wat hier in Polroo groot geword het. Right, dit is weer waar ons nou weer onderbreek en dit is min of meer op hierdie punt waar die technische probleme laasweek ingetreed en so van hier af gaan ons die opname uh, verder uh vat as wat ons laas week was. Uh, kom ons luister eers gou na nog 'n van uh René en <laughs> <tom> uh, uh, uh, sy het gevra vir Andriet se sewe oseane. Dankie. Hierdanne Nou nou ons sy graf is ook daar by die kerk. Jy weet. <tok> En ek glo Dat een deel van my leven en jou In jou toegevoud Waarnet ek heen jy kan gaan As jy glo wat in my rotse slaan Weet ek dat jy langs my staan Paul Roo self, sy graf is seker ook daar by die kerk. Ja, daar is daar is twee grafte die, wat bekend is door die Paul Roo ja. um, hy is in 1911 oorleder in Balfot wees ja. en ek denk dat Oorskoot is toen naartoe geneem, maar die, die eerste domnie van die Paul Roo gemeente was domnie Bolsof geweest. hy was verroep in 1915, toe is hy nog a <laughs> gevangene geweest en hy was hier in, in, in, in die oud-transvaal Johannesburg en uh, toe het hy vir die gemeente gevra of uh, hulle bereid is om te waag tot hy uitkom en in 1916 is hy toen nou handelik as ons eerste leraar in van die NG Kerk um, um, is hy toen nou hoe noemde dit uh um, ingehuldig bevestig. Hy is bevestig, hy is bevestig as as 'n predikant. <laughs> nou, um, wat, wat word beskou as die hartklop van lot eh, van uh, uh, Paul I mean, wat is dit wat die dorp grootliks aan die gang hou? Ek dink dit is die boerdery gemeenskap rondom die dorp. Ons het um baie veeboerders omdat met beeste en skape boer. En dan het ek in 1916 het ek die Sangeiser Telgumstok hier begin. We gaan hier in Polroo. Het is hier 211 kie die Telgumstok wat jy kom stap. Um, jy stap Polroo, dan beweeg jy oor jy daar, jy gaan oor na Vriesburgse kant toe, dan Vriesburgse, dan beweeg jy Roosendal toe en dan kom jy weer terug Polroo toe. En um, Ek moet vir jou sê in my groepe kan ek my groepe word bepaal deur die groote van die kleinste gastehuis. So gewoonlik is daar so um, maximum van 12 en um, dit is ongelooflik hoe ons ehm um, ondersteun word deur mense. Veral uit Ntombelangwa, Johan um, is daar. Ek okay, dit is ook uh, uh, Uh, pelgrims, ek krijg selfs pelgrims uit die, die oostkap uit dit gaan eindelijk so goed dat ek het toen nou nog ander kamino's in die, om, in die vrystaat die oostvrystaat, omskypt die maluti uh, kamino nou oor langs die kwakwa -Kwa kamino en uh, dan die, die, die, die museum is rechtig waar um, nadat die, die, die saal die smitsal verkoop was, het daar ek dink grote hoefte ontstaan in die gemeenskap van een plek van saamkomst. Ons het nie meer een plek van saamkomst gehad nie. En toe het die vriendin van my, Yvette Jensen, het toe uh, een van haar gebouwe tot ons beschikking gestel, uh, vir die museum, en dit is een privaat museum, en ons het toe nou hierdie museum daar begin, ons, volg, ons het dit elke tweede saldag van die maand, En dan bied ons of sprekers of activiteite aan. Ons het nou september ons lente dag en daar gaan ons klipper verf en daar gaan een wender wees. Ons gaan specifiek op die thema van lente focus, baie uh, um, domme en dan gaan ons uh, die wenner kies en die wender krij een prijs. En dan nou soos ek sê, oktobermoond het ons nou die kooltfeest wat ons, ons het ook een lang tafel eten hier, wat die vierte jager gedoen gaan word, en ons het ook, um, Jan, dokter Jan Beek is huis van die Odeien School van Muziek, waar die Universiteit van Vrouw staat, hy kom doen een kerkorrel uitvoering vir ons, daar die dag, waar ons op die opgewonde is, ons het uh, demonstraties daar die dag, en mense um, kom vir ons weis om, met die kolfwerk te doen, en ook hoe om te bak in van die sakke wat jy die stok krij. En dan is ons ook bezig mense, om een klein dorpje, want allemaal praat altijd van die klein dorpjes wat bezig is om achteruit te gaan. En ek denk dat mense is redelijk negatief, maar ek kan rechtig sê Paul is, is so aan die gang. Ons het Bijvoorbeeld, een uh, valietje voor in die sal, hulle focus, hulle, ons is nou een dorpie wat um, wat moet uh, focus op granaat. So, uh, ons is nou een dorpie van granaat, ons gaan granaat aan um, plant aan plant, uh, elke, uh, of amper sê elke er van een talroo het, een granaat, en dan gaan hulle genaatfees volgende jaar so Oktober nee ek gou so so alles maar as ek sien dat my, so my maand van die genaat en ryp is sal hulle dit aanbied. Uh, die vorm um, staan ook hier sonkant dat die, die die die water en elektisiteit uitgesorteer is. Hulle het ook 'n pad daar onder by die eh uh, rak. Dit is so familie kroeg daar is jungle gym vir die kinders hylle te padstel daar waar hylle alle, allerhande goed verkoop, um, hylle verkoop bijvoorbeeld een granaatkoeldrank, daar is granaat verkoop ook groente en, ek sal maar net aandekninkies en jy kan koek en koffie daar drink, so hylle gaan uit hylle pad uit en, nou om nog te rest, want ek denk ons is in mate ook afhankelijk van, toerisme, ons probeer rechtig waar die oostvrijstaat te maak as a toerisme um, destination, kom ek sel het so in Engels, en ons het nou onlangs het Frans Cronje, Hansie's broer, waar die flieks gemaakt het vijf laat per tijd is, hy blijf nou in Seneca, en hy het die filmschool daar begin, en hy het begin videos maak wat maak die Oostvrijstaat lekker. Wat maak die Oostvrijstaat lekker, is sy YouTube kanaal sy naam. En hy het toe video's begin neem oor Talroo, oor my route is, en ons het toe een Oostvrijstaat toerisme forum gestig, waarvan vir ons nou die voorzitter is, en ons kom so by mekaar so enkele jare en praat ons oor hoe om die Oostvrijstaat te bemaak. En een van die idees wat toe uit, die vergadering gekom het was om uh, skattejag te begin, so ek het nou begin om in Tolru gaan ons nou die um, die hele kaart vastle op een skattejag waar die mense dan nou elke elkeskoot een um, raaisel kry of een kloek kry, dan beweeg hulle aan naar die volgende een toe, wat meer gaan oor die geschiedenis van Tolru, en ek verstaan dit is nogal iets, het indens, mense vlieg wel weit, om hierdie skattejaagde te kom doen, en dan kry hulle nou die skatte, en dan kan hulle die naam in die boek inskryf, en sê hulle het nou die skatte gekry, so ek is nou bezig met daarie route, Laat ons gaan doen, en dan het ons ook um, anso gedoen om een paar kran in Paul te begin, um, ons waag nou om te hoor, want tussen gaan ons nou maar soos een traf hee, hier in toe elke sader af in die sommer gaan het seweer en die ochende wees en die winter so kan so, so acht hee, want het kan baie koud hier by ons raak, en dan het ons ook um, baie oulike winkelkie, soos roes, roes is uit so winkelkie, wat jy nie sommer in die oostvrijstad kry nie, vooral hier tussen ons in Bethlehem en Vriesburg, Ja, ja, jy kan klarend draai, daar gaan jy sike type winkeltjie skry, maar vir Paul Roo is, is Roese uh, ook een skat wat ons um, nie kan miskryk nie. Het, en dan, die een gast is hier onder, excuse, ek praat so baie, ek kan jy so baie van Paul Roo vertel, uh, het is soos een museum as jy daar instap, um, dat is iets om te sien. So, uh, ja, hier is hier redelike paar goedjies wat, wat mense kan doen, wat die mense ook doen, is dat ruit dat er volgens op na die koppie toe hier achter ons te kruis daar mense gaan nou piknik daar, of hulle doen sandhangers daar, en die uitzichting van daar is net ongelooflik. Nou, wat ek wil sê is, ek het al so in die voorbije rij het ek daar gestop, en ek daar gaan eet by die plekke pink tricycle, is hy nog aan die gang? Hy is nog goed aan die gang, Karolies Appels is die eienaard daarvan, sy maak moest die heerlijkste kos sê, sondag middan, drie gang maak, kreeg bord vol, yes. <laughs> ja, dit is heerlijk, alles ja. nou, is nog sterk aan die gang, sy en, ok, daar gaan ons nou die volgende liekie, in, indruk, en die een, wat ons gaan daar nou luister, is, nou, aangezien ons dan net nou na, uh, Edith Piaf geluister het, hoekom, gaan ons dan nie in die selfde asem, sommer net, Marielle Mathieu, sy, Sing vir ons Acropolis adieu. Hier kom sy. het ons die gasthuis, wat net langs die pink tricycle is, Dundon, en dit is die gasthuis, wat soos is' museum is, dit is rechtig die moeite waard, uh, om daar te stop en te gaan kyk. Ja, nou, uh, en dan het ons nog, ons het die spookloop ook. Dit hy, wat ek van praat, ek wil nou net vrouw oor die spookloop, daar gaan het. Die spookloop, wat hulle doen, is um, Richard Lewis het het begin onlang, uh, baie hard, sê het, begroot, slag vir Paul Roo. Richard is omtree nou so vijf weke terug oorlede, onverwachts, en uh, ons vermoed het is een hard omvallende, al het gaan fietsrein, toe ek terugkom, met hy gekla, het hy nie lekker voel nie, en hy is to ongelukkig nou daar lang en gesê nie by die kerk, is hy to oorlede, maar Richard het die spookloop begin, en hy het gegaan, sy sister blei net die nabij ons sy is een historicus, so sy doen baie navorsing, en um, hylle vertel die geskiennis van Paul Roe dier die spookloop, en neem dan, dan loop je nou die hele doop voor en dan is daar die, die spook wat vir jou wacht, wat nou die verhaal vertel van Tolroo. So dit is baie en nie baie gewold onder die mens, ek weet van mense in Sinturin Park, wat busie, busie hier, dan kom hulle af specifiek vir die spookloop. Nou, as jy sê die, die boere hou die dorp aan die gang, wat, wat word daar geboer? Is het millies, of is het uh, dieren, beesten, wat specifiek boere hulle daar mee? Weet jy, dit is verskye, dit is mamelieskoring, um, dan met die dieren is dit maar meestal beeste, skapen ook, maar um, skapen is, omdat ons in Nabe aan die Lesotho-grens is, is dit maar een probleem in die omgeving, maar um, dan wil ek ook sê, net Nabe, dit is een van die plaas wat die Watson, hy boer met nete, nete het begin gewold raak, die anplan van bome en ook granate. Hy, hulle, Watty en sy vrou Dalena het um, vir die, um, hulle noem het na die Paul Roo Village voor hem, het hulle uh, al hulle granate geskenk wat te verwerkt word in sappe en skoonheidsprodukte en die genaardesel word ook verkoop so um, dit is nou iets niets wat in die dorp begin, maar oorwegend is dit maar veeboerderij in ons omgeving wat ons aan die gang hou dus ons het een kooperatie nie so, waar die boere ook maar kom en hulle nodige aankoop het doen en um, Ja, en dan is ook in die, van die inwoners werkwaaie in Belgium en in Seneca, en dan kies hulle Paul Rue als hulle middelpunt, want bijvoorbeeld die vrou sal onderwijs de reis lees in Seneca, en een man sal by een van die kooperaties in die en dan is Paul Rue nou recht in die middel, dit maak het niet makkelijker vir hulle om, om te rij en soan. Nou, sal jy Paul Rue beskryf als een ou mensdorpie? <laughs> nie, nee, maar die tyd staan stil, vir ons wat rustig wil wees um, hier is jong mense in baie van die mense wat in koop in toelroo, kom ek stel het so is tussen in 30 en 40 jaar so ek weet nie jy, die, uh, jy word mos as een jong mens beskryf tot op die ouders van 35 daarna gaan jy nou oor nou 'n en dan ons is nou seker meer die see, meer senior persone um, 60 jaar en ouer maar um ek sal nie regtig so sê nie hoor ons het ons het so wye verskeidenheid van mense hier so die historikus die isdrukker hier is kunstenaars Etwat van den Dert, en die 30 tot die 90 pos dan nie Marissa ons het Lynn Smits Lynn Smits Uh, beweeg tussen ons Roos en Roosendaal, sy is ook een kunstenaar, Pieter van Reenen, um, hy was nou vir hele ruk in Engeland, maar hy is nou terug, hy maak nou kunstgalerij ook hier in September, hieronder, hy is in daar, in die oude Baaklies Nationale Bank, waar hy leker op die stok, dit is nou een kunstgalerij, daar so, um, dan wil ek amper vir jou sê, ons het vir hou nie na manda, so dit is mense wat um, in die IT bezighoud is, baie mense waar van hulle huis af, my man self is ingeneer, ek het nou die kaminos, oh, ja en dit is nog iets wat ons nou gaan aanbied ek het die behoefte raak gesê, in terms was daar altyd white river rafding gewees en toe met COVID in alle maak ons nou die tunnels van avikatie dan toe, en die tunnel die, die, die water geë, kom weer altyd na Pelroo toe maar toe het die mense toegemaak en ek het toe besef, maar hier is nog een behoefte, maar ek is nie so seer um, geïnteresseerd in die in water verhaafd nie, ek wil een sport aanbied wat um, waar die mense op die water kan gaan waar hulle net rustig kan roei so ek het toe nou um, hierdie kajakke aangekoop en ons gaan nou, ek gaan nou Kajake Camino aanbied uh, hier op die damme in die omgeving, en dan gaan ek ook mense wat die behoefte het om net uit te gaan ons gaan een dag hulle een dag uitneem naar die Epsalskoordam toe en daar van hulle piknik op een van uh, die plek so eiland um, ek, ons gaan het voorsit ons gaan hulle heerlijk bederf en um, ek het nog gids, my gids is huidiglik bezig met opleiding in Parijs, en um, dan wil ons um, dit beskikbaar maak vir die Oostvrijstaat, want ons het nie meer soe iets nie, ek het ook fietsrijroutes so ek noem het de Geyser wat mense kan kom rij, en ek het in Naarweek fietsrijroute ook wat ons nou begin het, wat meer in die Vriesburg area is is nie in hierdie area nie En dan het ons in die dennebos, ons het die dennebos hierachter, ons dorpie, en ons vermoed, as ek nou so luister na, waar die mensengezels die oud-inwoners van Paul Rieu, is hier die dennebos specifiek hier aangelee, vir werkskeping, vir die, die depressie jare. En um, toe het hulle begin om die dennebos um, die bomen af te kap, want daar is een behoefte aan hout in die omgeving, En uh, ons het toe besluit, dit kan nie werken, ons moet die Dennebos reed. En ons het toe in die Dennebos begin om paaities te maak waar mense kan kom stap. Ons het die piknik area geskep, um, waar mense net kan kom piknik hou. En ons gaan ons um, parkrun en ons predderaf um, daar in die Dennebos hou. En baie mooi, klaar die route is gemerkt. En um, mense kan hulle self nie kom geniet. En van wat ons dit gedoen het, hy die kap van bome het heeltemal gestop. Daar is nog 'n bietjie maar dit het, dit is minimaal, minimaal. So ja, dit is dit is wat ons moet doen om ons klein dorpies te laat oorleef. Jy moet actief betrokken raak en die werk doen. Ons kan nie waag verander nie. Ons, as inwoners van die doord, moet al die goeders doen om, en het ons self lekker maak, en ja, ek denk ons het ook een, een vroukie wat ons spokanteer, Tanja. Tanja doen een ongelofelike werk, wat uh, aan betreft in Paul Roo, en, en, um, en dan het ons ook een bewaar area hee, hulle is fo focus nou baie op die aanplant van bomen, vooral aan Fateng Tse Dit was voorjaar, Fateng Tse Nootsoe betekent plek van die zwart bos of zwart woud. Ja. Daar was een klomp um, populair bomen. En Aburi, ja. buitenkant die dorp, het afgekap en dan is het vervoel om um, voordat Elisabeth of Gebega is daar, en daar het hulle virakies gemaakt uh, van dit. So, het um, is maar al die goeders waarna ons kyk, die, ons skyp ook aan wat tekens kan, weet ek is daar een groentetein, uh, wat ons bezig is om te skyp vir hulle, dat hulle groentes kan gekoop, en ja, ek um, ek maak baie keer gebruik van die dienste, wanneer ek na die pelsomstochte het, partij van my routes begin, op a sekere plek, en dan het ek vervoer nodig, en ek gebruik uh, dan die taxies in vatting, om my vervoermiddel te lees, so dit is a hele ekonomie, wat in die smarie so stig in toal roe, om, om, om dit aan die gang te kry. Nou vir jou, jou maandelikse groceries, uh, gaan jy either Bethlehem of Seneculture? Uh, Dat is raag. Uh, uh, ja, So, jy, jy, en, en jylle het teen dit, dat daar een supermark in Palroo gestig word. Ja, ek dink nie ons wil dit heen nie, ons wil by ja ons verkies nie, ek dink as dit een kleinkje is, want daar is so, ons het ons nou nieuwe einaar van, van die garage, daar is ons klein supermarkie, en dan ook die pad sal al baie groentes aan waar ons kan gaan kry, so ons is nie ehm um, ons wil het nie graag hee in Polroenie, uh, ons probeer hechtig waar plek uh, skyp van rustig is nie, baie verkeer nie, maar um, nie amers heem saam met ons nie, so daar moet een midde weggevind word, so ons is nie teen teen dit nie, maar ons so glad nie plek is so spreekstoers en soke goed is in ons doord nie, De, ons is heeltemal al teengekant ja, nee. <laughs> nou baie genoem van wat hy uh, wil, as hy toerist dan een week of wat wil spandeer in Polroo, uh, wat gaan hy doen om homself mee bezig te hou, hy het baie raf, maar is daar enige plekke waar mens kan hengel, daar rondom die dorp, wat sy damme riviere Selspoort is in Bethlehem ja bedleef. dan, damme uh, is nou <coughs> so omtrent 40 kilometer van ons af Dan is die boere in die omgeving, wat wel dame het, ek weet nou onlangs, ons het, de, ons het twee dame in die dorp, dit is die dame by die school, en dan het ons die dame in die dorp, namelijk die rooie dame. Nou die rooie dame is, uh, dit word die rooie dame genoem as gevolg van die type klei wat daar voorkom, is die baie rooie klei, en het spul af, hier is niet die baie in die dorp, is daar een plek wat baie ehm, um, dat is baie verwering, en het lyk amper soos die typiese, um, en ek was baie bevoorraag om om 2015 um, in Utah, in Amerika, um, na um, na plek te gaan, en dit is waar verwering is, dit en ek denk dat volgens, dit is verwering, um, van die cowboy flieks maak, en dit is die, dit die by die kandidaar, want Ruibor is die daar die klei, wat afspoel na die Rooidam toe. Nou, die, by die Rooidam het iemand uh, vis ingegooi, en daar was klomp vissermanne geweest maar nou met die droogte, ons het een redelike droogte hier, uh, is baie, die Skoolse dam is die hoogeld, die houtemal leeg, al die vis is verweidre die Skoolse dam, en dan ek uh, uh, die rooie dam is ook nie baie vol nie, so daar is een probleem daar kan mense ook gaan vis van en dan die buitenkant uh, op um, wat die in is het toas, is daar een uh, dam waar jy kan gaan vis van. en as jy holoek toe rui holoek is ook kan hier buitenkant uh, ek weet nie of jy weet nie dit is waar P.W. Bootha's male wegkryp, daar is God daar op holoek en dit is wat sy maan weggekruip het, en daar ook een dam, en op pad hulp daar ook een dam, waar jy kan gaan visvang, langs die pad, waar jy kan gaan visvang, so die, jy kan dit doen, ons het woudsplaas hier om, om ons, Witkop, en daar nou by ons, uh, Jace de Klaarkelle is daar, daar baie Amerikaners kom naar die plaas toe, so uh, dit is maar een jaagplaas, maar ek moet ook vir jou sê, jy is 'n die dit so goed dat is dat daar 'n balans is, verstaan jy? Um, dit is dit word net gejaag as dit nodig is. Uh, so ons het 10 jaar geplaas hierso. Ons het um nou 'n uh, die die dorpie het ook uh, die beste koffie wat jy kan kry, <laughs> uh, jy kan dit by roos drink, so jy kan lekker koffie gaan drink, jy kan gaan stap ons die paaitjies wat ons ges gestap het, ek het byvoorbeeld, hulle noem het uh, Kamini, dit is een kort pelgrinstof paaitjie wat jy hier die kopie kan uitstap na die kruis toe, so daar is ook uh, wat jy kan kom doen, jy kan kom fiets rui, taart rui, is ook uh, iets wat jy kan kom doen. Ons kan vir MCB vroeg om my wandje in te span. Ons het ook die die postkoetsdag of die, noem het nou maar die carriage day museumdag elke jaar hou ons so ietsie. En dit is nogal baie gewold onder die kinders. En wat kan ek nog vertel? Wat kan nog kom sien? San Roosman skolereië. Die Boesmanskilderij. Ik Die uh, San uh, Boesmanskilderij. Uh, ek verstaan daar is uh, te vinden op uh, Telegraaf, uh, plaas van uh, Hendrik Smit en dan listof van Susan Jacobs en uh, Witkop, Game Rounge. Is daar boesman uh, Boesmanskilderij? Oké, okay, kom ons breek daar en het tot ons weer by die boesman Boesmanskilderij kom vir die voorlaaste muziekaanbieding en Uh, man, om te val in die algemene smaak wat vandag op die program geheers het. Hierdie uh, uh, Paul Roo klink vir my soos een fantastische plek. De, de, die, nooit, never a dull moment, sal ek sê. Uh, ons gaan luister na Anonymous Kuri en sy syng A Wise Rose in Azotene. in 1961 het sy dit opgeneem. Het was nog een zwart en wit uh, video wat sy... Uh, Toen was zij ook nog zelf bij een jong geweest. Kom ons luister, hier kom sy. My so Als en ja, die vraag was wat van boosmanskilderij ons wacht, ons kyk wat antwoord René Wolffaat, ons gas op hierdie program baie, baie interessant so ver kom ons luister verder hy gaan hy. dit is op Witkop, op Holuk op Telegraaf, maar Telegraaf is nou verkoop Hendrik Sintlein nou in die dorp sou albesek meer die eh uh, die, die die die plaas nie. Um, op um, op Uniondale gaan jy ook kry. Ehm um, en dan is hier 'n plaas 'n uh, vriendin Eve Jensen, sy het 'n katastrofie by, kan daar kan jy ook ehm um, bosman tekeninge kry. dat um, is two cousins as jy plaas so nou. Dan Ek het nou onlang verstaan, dit is nie baie bekend nie, maar as jy die hool loopt te rui, so kopiekie, vroeger jare het daar systers, tydens die Angledore oorlog het daar systers, die skepers systers het in die godhout in die berg weggekry. Uh, Net aan die ander kant van die, van die kopie is daar een plek waar jy afgaan en nie verlaai en daar het jy regtig min mense weet van die van die bosman tekeninge. Uh, kan jy ook ehm um, bosman tekeninge kry. In die grond waar die vyf skepperssusters gebly het, het hulle daar in bloed geskryf. Ehm um, tot hier toe het God ons gehelp. Dit is nou natuurlijk in, in Nederland geskryf 1901. En bly daar in die God het is daar een babetje geboren, hulle het een pet in die grootgaat, hulle het, uh, het een koei in die grootgaat, en dan het een van hulle werk, en het aan die andere kant van die werk geblei, zwartkooi, en hy het dan, elke aan het hy vir hulle koos, Um, na die groot toe geneem, nou ons, my, ons het, ek het nie die hele pad gestap met my man, maar my man hulle het opgestap met die groot toe en dit is nogal een, een stevige eentje, en um, wat hy moest gestap het, nou sy graf is nog daar aan die voet van die kopiekie, wat ons krijgt, as hulle bijvoorbeeld um, nie meer koos gehaard het, nie, dan het hy gegaan na die kampe toe van die, die um, kakies en aanhandelingstekens, en gesê, hy het nie koos nie, dan het hulle voor my koos gebrim, en dan het gebring, en hy weer die koos geneem om so vir die vrouwens te soos. Dit is maar al die stories uit die gebied uit, wat ek nou al so versamel het hierdie jare. En dan het ons die poosboom, oh, ek het vergeet Oei, van die ja, poosboom, die poosboom, <laughs> ja, as die onderin die dood, Uh, van Van Rooien en Markstraat so groot ou akkerboom so as die pooskoetse deur gekom het het hulle altyd die poos in hierdie boom gelos en daars is nog vandag toe een uh, servetiet op hierdie boom dat hy nie mag beskadig of afgekap mag word nie wat is die soort so, boom is dit? Dat is, excuse? Uh, wat is die soort boom is dit? dit is een akkerboom Akker. dit is een akkerboom okay. yeah. En dan, in, in ons omgeving, ons in die dorp, ons het dit dan nie gehad, dan nie, Bert, sy het baie belang gestel in volks, en sy de falls, uh, vir die um, volklap van Zuid-Afrika het, sy gaan opnames doen in die omgeving van die type volks wat jy kan kry, en in Peru self het sy 97 verskillende sorte volks, wat jy al lief kry, geidentificeer. Ons het ongelooflike um, voellewe in Tolru, en dan, ons iniemse plante wat ons hier kan kry, is um, die ou bos, ons het die witstinkhout, wat ons viesel so kry, ons het die karreeboom, um, dit is die gewone karreeboom, die besemkarree, ons het die hoog velkie persoon, ons staan nou juist een in die, in die dennebos, en ons het die, wacht een beetje, uh, dan is on, het ons die na nanabes, en die kruisbesie, wat ons ook hier krij, die taiebos, en uh, um, ek denk, dan is daar hier nog die blau koniebos, wat jy ook hier krij, so, uh, daar is een paar unneemse bome, wat ons hierin in Paul Roo gekryd, en een het die bewaar area besluit om die karreeboem as die boom van Paul Roo te kies. Dit is, dit is wat ons nou maar so gebruik. En diewe gewijs het ons um, ja, um, Tassies kry ons hier so acht heikerkies. Um, Paul Roo is ook bekend ons vir die, die ou volk, die sang, is dit? Oh, okay. dat is die sang, dit is waarom ek die Belg ons toch na die Naar die oude volk vernoemd, om die ou volk vernoem het om so mense bewus te maak van die status van die ou volk. Jy kry jy kan hulle maar net basis in hierdie area Thornhill kindly welkom. Ehm um, heer Smit. En daar's 'n klein gedeeltjie omtrent 5% wat in Limpopo Manga Lee, waar jy die ou volk krijg, ek selfe die ou volk nog niet een keer gesien, iemand het die deedkie vir my gebring, hulle het omgekrijg en hulle garage in, in Bethlehem, en toe het ek in aandacht omgekomen met die endangered wild trust Bradley daasel, en die dit is te vervoer na die Pretoria's diede tuin toe waar hy nou gaan blij het, hy is oop 30 centimeter, baie skam die, die baie skugter, ons het al by hulle gate gaan sit, die is oplaas, so 10 kilometer, buiten kan nie doop, soms sê en dan net van skul kwijt, en hulle kom sommer nie, hulle kom nie makkelijk uit nie, hy sê nie gate, en alles daar sommer, en hulle is baie, baie skie, vooral in die winter, want, um, um, uh, hulle bly maar in hulle gate, en hulle gaan ook so in hulle gate in, hy lyk like soos een klein draakjie, die ou volk, hy ja, gaan recht en hy dra dra draai nie om nie, en as ei kom, kom hy uitkom, dan kom hy uit hy reverse so, dan kom um, hy uit, baie interessante, ja, hy het maar twee hakke hier in die achterkop, so dat as hy om, van die stertgrip en hy wil om uittrek, dan lig hy net sy kop, hak, daar, dan kan jy hom nie uitkrijg nie. Uh, ek het uh, baie van hulle aangehoud, terwijl ek aan Senekal verblij het, het uh, die oonsma van die plaas af vir my gebring, en ek het hulle daar in die koshuis, <laughs> op Senekal, in my kas gehad, en uh, ja, ek was uh, lief vir die dierkies geweest, maar uh, as ek, uh, nou weet ek beter, wie weet, uh, hulle is bedreig, en na die tijd het klink asof hulle volop is. Ja, no. ja, nee. hulle is, hulle is die baie vol. Ek ekskuus. Dit wat ons ook gedoen het is ons het eh uh, die die, die, die, uh, war, die world of trust gee boere wat na die want kyk landbou is ongelukkig die grootste bedreiging vir hulle wat hulle maak nie hulle ehm um, neste mos in grootsen nie, dit is op die langbegrond, in die grond en, ja. en, en as die boere ploek dan van die dag hulle nou die nou die, uh, die, die, die neste en so aan maar die endangered wildlife trust gee nou vir die boere een bord en, en herken hom as a, as een beskermer van die oude volk en dit word geplaas op die plaas, so uh, hulle probeer ook maar van hulle kant af Hmm. die deeltjes beskerm en dit is nogal belangrik hmm. nou in jou opinie, dink jy uh, die, die, die, die bevolking of die, die dorpie self is in een stagnante uh, fase, of is hy bezig om te groei ek dink hy is bezig uh, definitief om te groei, en daar is baie dinge wat gebeur, en die mense wat in die is omgeen mense, en dit is mense wat, uhm wat uh, goeie leiderschap eigenskap het, in uh, oh, ek moet baie eerlijk wees, toe ons nou vir Richard verloor het, was het vir ons een groot slag, want hy was een groot leier in die gemeenskap, baie gedoen om Paul Ruud te bevorder, en um, ja, ons is nou bang sê sister Pat gaan trek, die historicus, maar Pat sê sy gaan herring sê nie, sy blei net nie, so dit is haar plek, en, uh, want sy het net oorkant Richard geblei, en um, ja, so ek, en, ek het nou ons het een huis, jy so, uh, ons het een architekkie gehad wat die geblei het, Derek Peterson, en hy het een huis, so was een dubbel huis, wat hy basis um, ons kiep het in, ook soos in een museum, want hy weer die geschiedenis van die ander kant, van die Britse kant af die het gegeen, die huis is van die geschiedenis, Die huis is ook nou onlangs uh, verkoop aan mense. Uh, ek is baie, baie blij daar uh, Dit was eindelijk een van ons gasthuise, maar nou gaan hulle dit in een Airbnb, hulle gaan nou die stalle, die mooiste stalle, wat hulle as een Airbnb gaan omskip. En dan gaan hulle nou self in die huis blij. So, dit is vir ons ook een wonderlijke mis. Um, is mense wat water verkoop, Omdat ons, um, ons het boorgate gehad, vroeger, toe ons hier in Paro aangekom het, het ons ons eie waterstelsel gehad, en ons was maar afhankelijk van boorgate, ons het paie boorgate, ach, ek wil nie vir jou jou ook nie, dan soeit so 17 of 18 boorgate in die begeving, maar toe het hulle type aanleiding hier in 2010 begin, en ons het toen een waterdierik van buitje af afgekry, maar um, Nou met die tongs wat vir 6 maanden toegemaak gaan wil, uh, dit is nog die langste waar die toe gaan wees. is gewoonlik so 2 maanden. Hulle moet nou herstelwerk doen en een bykie uh, onderhoud doen aan die tongs. Toe het het nou uit ons, ons boor gehad en nou weer opgekom, maar baie van die boorpompe is maar verweiderd, so dit moet nou alles weer Um, vervang word en ek, ek hoop weer recht af wat die stelsel aan die gang sal kom want toe ons nou krachtonderbrekings gehad het, het ons besef dat um, boorgaat is eindig baie belangrik in jou omgeving jy, as jy nie kan water kredie, moet daar uh, uh, toch een plan, een tweede plan wees kom ons gebruik dan nou die waterstelsel, die infrastructuur is dan nie, so, so ons wil nie, dit moet weer um, ondergaan nie, so, en uh, ek dink, ons gaan nou maar net daarna kyk, in die vir toekomst. Ja, ter afsluiten, ek wil, net, ek wil net gauw noem van my kant af, dat jylle het ons nou contact met, uh, wat is Hansi Kroenees broer, Frans, of wat? Uh, ja, en, uh, en, en hy het by uh, die uh, Loksten, ach, Loksten, by die, wat noem noemies het, eh, uh, die uh, fondse wat hy ingekry het van die my wereld en komitee, nee wat hy die swembad mee gerefurbis het en so aan. Oei, daar die dorpie project is. Julle het om ons nou, so hoekom kontak julle om nie en sê, hoe gaan een te werk? Hy moet help om een brief te skryf en dan uh, doen julle julle dinge daar in Paul Roof. Luis julle een vir een wat julle wil doen en uh, skryf aan die mens en kyk of, uh, of jy enige reaksie krijg. <laughs> ja, Ja, weet jy, ek moet vir jou sê, hy het nou al video gemaakt, hy, hy is nou bezig met een video oor Paul Roo, ja. en hy wacht nog net vir een paar goeder kies om die video te voltooi, en uh, daar gaan dit ook op die YouTube kanaal kom, wat Watnijfse Eastern Freestyle lekker. So hy is bezig met ons op die stadion. Nou, oké, okay, uhm... Ja, is daar nog enig iets wat die luisteraars behoor te weet van uh, die, oor Paul Roo, wat is interessant, wat ons um, nog nie aan graag het nie. Oorlop toegaan, waar ek nou al is, so 20 kilometer van ons al waar die god is, wat P.W. Boote, sy ma um, um, um, bijgekryp het, is daar nog een god, oh. maar daar is ek een klein moederhuis in die godgebouw, en dit kom al die dieke van Mephekwan, Tijtperk, Daar was droogte in KwaZerunata en daar het konflikt ontstaan uh, tussen die Zulus en die Dikafan en die Nefekan. En die Zulus wat baie sterker en hulle is toe uitgedreven en hulle het hulle toe hier in die area kom vestig waar hulle nou um, hulle dierkies gehou het. Jy kan dit daar op huluk ook, ook gaan sien baie baie interessant. Daar is een blokhuis ook wat mense ook kan ehm um, na gaan kyk. Ek ehm um, maar, maar net paar van die interessante uh, interessante goed wat mense het. Dan is daar nog ietsie wat ek kan min moet net te so vinnig dink. Ek dink ek het basies alles genoeg wat O wonderlik wat ek ek moet vertel van die van die eerste motor voertuig. Ja, vertel, vertel vertel Ek weet nie of jy daar is toe ek ken die Daar is voertuig van meneer Tafel het vir hom groot probleme. Ja. Gegeen. En hy het dit was 'n stadie bike, 'n swart stadie en hy het dit gaan koop en toe hy na nou die voertuig gaan haal toe wys die verkoopman sy het en al hy um, op holop gebly en toe ry hy na hol toe en toe holop kom te weet hy nie om die voertuig af te sit nie en hy het rond gedraai en rond gedraai en toe op die ou en toe besluit dit die, die enigste manier is ry hy nie daarmee so toe ry hy nie daarmee met sy nuwe pleinte nu weer voet uit. Voet Die had tot stand gekom in die dam. Ek dink nie dit was vir baie lekker om te sien hoe sy. Is pleinte nuwe stadie by nog staan Maar dit was nou voor hom al genade ja, ek dink ek het nou basies ontrent. Wat ek net kan noem as ek kan noem tijdens die gesprek of die pretjie wat so op te gerie Groene Wald vir ons gegeet, het hy vir ons a preentje bewees geet van hoe Paul Roo gelijk het hoef. Uh, hy gloed aan dat uh, het gegeet om Groene Wald het was waaie interessant um, dat um, hy gloed dat die Heere, soos wat ons van 7 daal praat, het die Heere 7 tydperke gemoek want hy praat van een um, dag is soos 1000 jaar vir die Heere en 1000 jaar is soos een dag So, um, toe het hy genoem, hy het van die siewe tyd werk, en toe ons terug geneem, en ons was blijkbaar deel van die um, karoetam, daar was ons hierdie groot meer, op wat veel was, en hy, oog, dit was so interessant, hy het verduidelik, ons was eindelijk ons maar allemaal aan mekaar uitgewees waar Indie ingepas het, en hoe Antarctica ingepas het, in Zuid-Amerika, hoe ons gedruk het, en Klaar blijklik met die druk was daar Berge hier by ons hond gewees en daar was een rivier en die rivier het tot hier um, by Peru gekom. Nou die drukking het, het veroorzaak dat die rivier so ver vloei Maar to breek nou op, die vaste lande breek nou op en breek weg van mekaar af en So het van die see, die skolpjes wat jy hier so krij, het toe nou ook hier in Polroo uitkom. Polroo het soos die Okuwango Delta gelijk, vroeger jare. Dit is die beskreving wat hy vir ons gegeet. Maar met die, die, die, die, die va ander vaste lande, Antarctica en India en, en in Zuid-Amerika echterweer. To um, het, die, uh, het die drukking afgeneem en die rivier kon nie meer in Polroo Uh, kom nie. en dit is waarom jy baie keer en visse nog kry in hierdie uh, omgeving dit is as gevolg van wat die see hier uitgespoeg het in Paul Roo dit was net vir my ook een baie interessante tydwerk geweest wat hy vir ons die keer gegeet het die absolute laaste ek hou ons ons gaan, <laughs> ons, ons gaan hou ons, ons, gaan hou, ons, ons gaan uh, die uh, embleem van Paul Roo die rooie haan wat, wat, wat? o, Paul Roosters ons is praal Paul Roosters um, ons het vir myself as Paul Roosters begin praat en toe het ons besluit om tussen ons trotse Paul Roosters en um, op Richard het toe vir Edie gevraag om vir ons een emblem te ontwerp uh, Edward van den Berg hy is ook een kunstenaar in doodlewe, o, ongelofelike kunstwerke, en hy toe die emblem vir ons ontwerp, prelpoelrooster, en uh, dit is wel wat ons nou uh, onself noem, prelpoelroosters, ons is trotse poelroosters. Assy, en dan wil ek sê, ons bedank mevrouw René uh, Wolfhardt, Nogmaals vir haar deelname en baie interessante geselsie uh, aan ons program vandag. Ons wens haar alle voorspoed, of hulle, amal, uh, wens ons alle voorspoed toe, ons nooi die luisteraars, om uh, jou, jou volgende uitspan, de Arend Paul route gaan deurbring. Geniet wat hulle aanbied, uh, geniet en vertel jou vriende en uh, jou familie van jou ondervindings daar. Uh, baie dank hier baie dankie, dankie aan allemaal, mooi dag. Nou, dis tyd vir my om af te sluit, baie dankie dat julle allemaal saamgeleister het, ek gaan uitspeel met een uh, versoek uh, uh, uh, uh, van René, uh ek het daar gevra om vir my so paar plate te geer, wat ek Tijdens die uitsending dan, so tussenin en in, sal ek hulle speel. Ek wou hulle eindelijk hier op die program met die opname, wou ek hulle seker aankondig, maar ons het nie hebben uitgekomen, en gaan hulle met die uh, uitsending, sal ek hulle inlas. Nou, geniet wat julle doen, en doen wat julle geniet. Wees seker om in te skakel te, te, te blij uh, na die program vir DJ Toys, een lekker muziekprogram om 7 uur. En ek sê, hier speel ek nou uit met... René se uh, keese. Lekke dag verder. En die ene wat ons mee uitspeel, is uh, een wat Ren, René voor ons voorgestel het, en die Likie se naam is Die Land. En uh, onder andere die, die mense wat om sing is, uh, oh, dit is Bok van Blerk, Steve Hofmeier, Uh, Bobby van Jaarsveld, Roan de Tooi, Jay, uh, oké, okay, so, kom ons luister, die land uh, uh, lekker aan te velen. Waar gaan jy speel met jou maaikies? Waar gaan jou sporen toe waai? Wat gaan jy val, gaan jy opstaan in die ellend? Wat gaan jy staar na die somsak wat my Wat los ons oor vir ons kinders? Wat gaan ons een dag kan wijs? is nog reg of verkeerd wil weet wat maak ons as jare sy zwee te vergeet te gaan ek los vir jou die som en die en die land my kind beloof en jy my aan die einde vind my vlag saan en wei die sade saan ek saai Oos vir jou die son en die zee en die land, my kind, beloof my, jy sal my aan